ar-Rahim Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka ama Amma ana maswali naauliza bila shaka unaelewa hukumu yake labda nataka ku iwe na ufafanizi zaidi. masala ya kutuza mtu, hiyo ni katika hali ya zawadi na kuna ni jambo ambao kwamba limependekezwa katika dini kwa sababu ni jambo ambao kwamba linatoa linatoa ile kupendana katika moyo na inafanya watu wanapendana ndio asili ya zawadi kama katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na iko hadithi katika Abu Hurairah hadithi ya Abu Hurairah ambayo katika Adabul Mufrad ya Imamu Bukhari e... na hadithi yenyewe inasema kuwa ambayo hadithi ni Hassan kuwa mtume Mhose sallallahu alaihi tahadu tahadau tahabu au tahadu tahabu yani patiana zawadi mtapendana na hii imekuja hapo katika njia inshartia mkipatiana zawadi mtakuwa mnapendana yani itatoa itawatoa katika katika kule kuto yani kuchuki katika moyo mtakuwa mna watu wenye kupendana ni sharti hiyo na ama masala kuso katika ilmu mtu akisoma labda mtu akifanya jambo fulani kumtuzwa katika elimu kumjaribu yani kumshukuru zaidi hiyo ni kitu kwamba katika sheria ipo na ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi daleti tumimiza kuwa mtu akifanya jambo laheri mumtuze na kama msitumtuze basi mjaze kama jazaakallahu khairan na mengine na masuala ya nania ya nania ya kutoana zawadi ni jambo ambalo kwamba liko na hadithi nyingi sana hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikopata akikuwa pa na nasaha wake katika hadithi akiwasema hadithi ya Bukhari ambaye ametoa imamu Bukhari katika SASIA anasema ya ni sa al muslimin la tahqiran najaratu bijaratiha wala faras mashat yani anaita wanawake wa Kiislamu ya ni sa al muslimati la tahqiran najaratu bijaratiha wala faras mashat wanawake enyi wanawake wa Kiislamu <coughs> tasidharau yani mtu anapompatia amenampatia mwingine zawadi hata kama ni ile kama kwato sababu ndio ilikuwa inaniacha chini zaidi kwa hivyo ndio nilimiza kutoa yani kukubali zawadi yani kupatiana zawadi <coughs> na katika hadithi nyingine ambayo kwamba uh, Imamu Bukhari pia alitoa katika Adab al-Mufrad hadithi ambayo kwa katika isnad ni sahihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema نمت <تصفيق> <متضح> الله>, الله عليه قال اجب داعيا ولا ترد الله هديه يعني مجيب متى كuita labda ketika mualiko fulani ameko hayyin ku bade huo mualiko wala usiregege usiregeshe nini na mtu akipatia zawadi usiregeshe kwa hivyo yote ni kutuza na yeye anapatikana hadithi katika pia na katika hadithi nyingine sahih bukhari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo kwamba imepokelewa na bukhari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema la udhiitu ila diraa au quraa la ajabtu wala uhdiya li ila diraa au quraa la qabiltu yani angeitwa kupewa diraa wala ungejitwa kupewa dhiraa dhiraa ile ni paja ya mbuzi au qur'a au ile chini kabisa ningekubali yani kuonesha zawadi kubwa au ndogo sababu hiyo dhira ilikuwa kwa ni jambo la kupendekezwa sana kwa waarabu kupewa ile paja na qur'ani ya chini kabisa kwa hivyo ibn hajaru amesema umetajwa hapo baina ya kitu ambacho kwamba ni cha thamani na cha chini kwa hivyo kipewa zawadi zawadi thamani na chini na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi na thibitisha kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kipaa akichukua zawadi zawadi kutoka hata kwa Waislamu uh, wa na wasio kuwa Waislamu hata kuna wakati moja katika hadithi Aisha radhiyallahu anu alikuwa kuzunguzwa hadia yao ilikuwa kwa vile ilikuwa na kwa ngumu hasa kidini siku tatu bila kupata chochote kuwasha moto na kulikuwa mwanamke wakinania wa, wa, wa ansari anawaletea ana, ana chakula na yeye teteka mlango wa zawadi kwa katika masa ala kutuza mtu ni katika madarisah za kiislamu ki au katika mianja za kielimu hiyo ni baba lishtihsan na aula sababu hiyo ni kunili kuweka kwenye nani kuhimiza mambo ya elimu ambayo elimu katika msingi katika dini ambayo kwamba uislamu umehimiza ume, ume sana hata katika Allah subhanahu wa ta'ala akisema katika Qur'an yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul il ilma darajati. Allah Subhanahu wa Ta'ala anainua wale ambao wameamini miongoni mwenu na wale waliopewa elimu kuwa daraja juzi ile. Tunaona hata katika wakati katika baadhi ya madaris mingine za Kiislamu mtu akipata mt, mt, namba 1 anapewa zawadi, mtu akipata namba fulana anapewa zawadi. Hiyo tunakihimiza nini? Kuhimiza elimu. Himba bidistihsan ili ku kuhimiza elimu kwa hiyo zawadi asili ya zawadi ni njama kwamba ninapendekeza na ninaongeza faraha katika moyo. Allahumma illa vile anasema ikichanganya na mas'ala ya ki haramu lazima haramu ibainishwe. Kama ikapatikana kusalimiana mwanamke kwa mwanaume ambaye kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza amesema kuhusa kushika jamri ya moto mwanaume Mtume Muhammad asema kushika jamri ya moto ni bora zaidi kuliko kwake kushika nini? Kushika mkono wa mwanamke ya mwanamke. Yaani mwanamke ajnabi haifai au ikapatikana ikhtilatu katika ile ikhtilatu ambayo kwamba hadi ambayo kwamba Uislamu haikubali pia hifai ama kwenda katika mahala ambayo kwamba itakuwa muharramatu zaidi inakuwa haifai ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wata'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ala ismi wal udwan wal udwan msaidiane katika mambo ya khairi na kumsha Allah Subhanahu Ta'ala lakini msishirikiane katika jambo la madhama kwa hivyo ikapatikana ikhtilatu bila katika carnival wanafanya mambo yao wana wanawake na wanaume ama mwanauka, ama wanauka wanaoka katika mahali kwamba haifai ama katika mahali ambapo kwamba isiki sheria kwa hivyo hi katika maharamat nino vitu ambavyo kwamba haifai ama masuala ya mtu kutaka bila ya kuanumiikiwa ama kutaka ye, pewe zawadi asla ni hii hii katika dini sababu so, katika hata katika mambo ya imara na kuchaguzwa katika dini mtume Muhammad SAW ametumiza kuwa mtu anachagua mtu hata ni achagui nini achagui yeye mwenyewe hachagui yeye apewa nani ucheo bali yeye uislamu ndio anachagua wanamchagua, sio ye mwenye kuchagua na asli ya masala iwe katika mlango wa ikhlas mtu anapofanya jambo afanya jambo kwa ikhlas watu wakitaka kitakapomtuza wamtuze na yeye atakayeo zawadi ataikubali kwa kuwa zawadi akiona iko na jamba la na jambo laheri niheri atachukua lakini kija kuwa masuala ambayo kwamba atakujua mwanini mtu anakutaja nimekukupa zawadi nini ukoona ama nyuma nium, yake kuna maslaha ambayo kwamba jambo baba kwamba haitafurahia kisheria basi haki ya kukata kwa hivyo jambo mtu afanye kwa ikhlas wala sio yeye mwenye kutafuta kwa sababu mwenye kutafuta zawadi anataka atafute zawadi hii asli haiko katika katika katika uislamu kwa hivyo Uislamu inatuhimiza kum, kumtuza mtu na kumtuza mtu inampakaaka mpaka wake kisheria na mtu tukimtumza mtu huye mtu ambaye tunampa lazima tuwe tuna, tuna kumtuza na huyo mtu ana haki ya kuchukua ile zawadi ilikuwa ile zawadi anaona haiambatana na mambo amba kwamba itakuwa shari baadaye ninaona hata baadhi ya ulama wanasema haifai kwa kadri ambayo kwamba anaenda kuhukumu baina ya watu wawili akiletea zawadi achukue sababu bila shaka atafanya itamvuta katika mambo ambayo kwamba hayitakuwa waadilifu kwa hivyo alhaqu bayyin la halali iko bayyin kwa ni bora iko mambo ambayo kama istibah